Capitolul 82 Către sfârșitul anului, când Filip își încheia cele trei luni ale stagiului de externat la dispensar, primi o scrisoare de la Lawson care se afla în momentul acela la Paris. Dragă Filip, Cronshow e la Londra și s-ar bucura să te vadă. Locuiește în Soho. Adresa lui e strada Haid, numărul 43. Nu știu exact unde vine, dar bănuiesc că ai să o găsești tu." Fii băiat bun și ai puține grijă de el. Îl urmărește un ghinion cumplit. O să-ți povestească el ce face. Aici lucrurile se desfășoară ca de obicei. Nimic nu pare să se fi schimbat de la plecarea ta. S-a întors Claton, dar a devenit de-a dreptul imposibil. S-a certat cu toată lumea. După câte îmi da eu seama, n-are un sfanț în buzunar. Stă într-un mic atelier lângă jardin de plant, dar nu dă voie nimănui să-i vadă lucrările. Nu apare deloc pe nicăieri, așa că nici nu știm ce face. Se prea poate să fie un geniu, dar, pe de altă parte, se poate tot așa de bine să se fi scrântit. Apropo, de unăs m-am întâlnit nas, nas cu Flanengen. Tocmai îi arăta doamnei Flanengen cartierul latin. S-a lăsat de artă și acum s-a apucat de comerț. Face comerț cu pâine. Face negustorie pe la iarmaroace. Am impresia că se scaldă în gologani. Doamna Flanagan e foarte drăguță și mă străduiesc să-i fac portretul. Tu cât ei cere dacă ai fi în locul meu? Nu vreau să-l sperii, dar, pe de altă parte, nici n-aș vrea să fiu așa de neghiob încât să le cer numai 150 de lire dacă ei sunt dispuși să-mi dea 300. Al tău din totdeauna, Frederick Lawson. Filip îi scrise lui Crunchow și primi drept răspuns următoarea scrisoare așternută pe o jumătate de hârtie de concept și pusă într-un plic subțire de o murdărie care nu se putea explica prin simpla manipulare în cadrul expediției poștale. Dragă Carey, firește că mi-amintesc foarte bine de dumneata. Am impresia că am jucat un rol oarecare în salvarea dumitale din blaștina disperării în care mă aflu eu afundat fără nădejde de descăpare. O să mă bucur să te văd. Sunt străin într-un oraș străin și primesc numai ghiunturi și palme din partea burtă Verzimii. O să-mi facă plăcere să stăm de vorbă despre Paris. Nu te poftesc să vii la mine, întrucât locuința mea nu are strălucirea necesară pentru recepția unui reprezentant eminent al profesiunii domnului Purgon, dar în orice seară între șapte și opt, o să mă găsești luând o masă modestă la un restaurant din strada Din, intitulat O Bon Plaisir, Al Aldumitale Cronșou Filip îl căută chiar în ziua în care primi scrisoarea. Restaurantul, care consta de fapt dintr-o singură cămăruță, era cât se poate de ordinar, iar Cronșou părea să fie singurul client al localului ședea în colțul cel mai ferit de curent și purta același palton jerpelit, fără de care Filip nu-l văzuse niciodată și cu gambeta lui veche pe cap. Vin aici pentru că pot mânca singur," îi zise el. Patronilor nu le merge deloc bine. Singurilor clienți sunt niște dame ordinare și vreo doi chelnări rămași fără slujbă. Sunt pe punctul de a închide localul și mâncarea e execrabilă." Dar situația lor financiară nenorocită este un avantaj pentru mine." Cronșou avea în față un pahar de absint, nu se mai văzuseră de aproape trei ani și Filip fu șocat de înfățișarea lui atât de schimbată. Fusese un bărbat destul de corpolent, dar acum era galben, uscat și veștejit. Pielea de pe gât îi atârna, făcând nenumărate crețuri. Hainele curgeau de pe el de parcă nici n-ar fi fost ale lui. Iar regulerul rămas cu trei sau patru numere mai mare contribuia și mai mult la înfățișarea aceasta neîngrijită. Îi tremurau tot timpul mâinile. Filip își aminti de scrisoarea aceea în care literele diforme și neregulate se împrăștiau aiurea pe hârtie. Se vedea de la o poște că Cronșou e foarte bolnav. Mănânc puțin în ultima vreme, îi zise el. Dimineața mi-e tare greață. Acum la cină mănânc puțină supă și, pe urmă, am să iau o bucățică de brânză. Fără să vrea, Filip se uita la păhărelul de absint și, cronșo, dându-și seama de asta, îi aruncă privirea enigmatică și ironică cu care respingea sfaturile și reproșurile înțelepte. Mi-ai pus diagnosticul și s că fac o mare greșeală bând absint." E evident că ați făcut-o ciroza a ficatului," zise Filip. Da, e evident." Îl privi pe Filip în chipul acela care pe vremuri avea puterea de a-l face să se simtă un om incredibil delimitat. Parcă scotea în evidență faptul că gândurile lui sunt de o banalitate supărătoare. Și odată ce ai căzut de acord cu ceea ce este banal și e pe buzele tuturor, parcă mai rămâne ceva de spus, Filip schimbă subiectul. Când vă întoarceți la Paris?" Nu mă întorc la Paris, o să mor curând." până și naturalețea cu care rosti aceste vorbe îl șocă pe Filip. Îi trecură prin minte o mulțime de lucruri pe care ar fi vrut să le spună, dar toate i se părură inutile. Știa că Cronshaw nu mai are mult de trăit. Atunci vă stabiliți la Londra?" întrebă el cu glas nesigur. Ce e Londra pentru mine? Sunt ca un pește pe uscat. Mă plimb pe străzile aglomerate. Oamenii mă îmbrâncesc și parcă aș umbla printr-un oraș mort." Am simțit că nu pot să mor la Paris. Vroiam să mor printre cei din amul meu. Nu știu ce instinct tainic m-a împins în coace, acum când se apropie sfârșitul. Filip știa de femeia cu care trăise Cronshaw și de cei doi copii spălați, dar Cronshaw nu-i pomenise niciodată de ei și nici nu-i plăcea să atingă acest subiect. Filip se întrebă ce s-o fi întâmplat cu familia lui Cronshaw. Nu înțeleg de ce tot vorbiți despre moarte, zise el. Acum vreo doi ani, într-o iarnă, am avut pneumonie și doctorii mi-au spus că numai un miracol m-a salvat. S-ar părea că sunt foarte expus să o fac din nou și, de data asta, nu se să mai pot scăpa. Vai de mine, ce copilării! Doar nu sunteți chiar așa bolnavi. Numai că trebuie să vă păziți. De ce nu vă lăsați de băutură? Pentru că n-am chef. Nu contează ce face un om dacă el e dispus să tragă consecințele. Ei bine... Eu unul sunt gata să sufer consecințele. Dumneata vorbești foarte ușor că aș putea să mă las de băutură, dar ăsta e singurul lucru care mi-a mai rămas. Ce crezi că ar mai fi viața pentru mine fără un păhărel? Poți, dumneata, să înțelegi fericirea pe care o sorb eu din absintul meu? După asta tânjesc și când beau îi savoresc fiecare picătură și, după aceea, îmi simt sufletul plutind într-o fericire inefabilă. Pe te dezgustă ești puritan și în adâncul inimii disprețuiești plăcerile simțurilor. Plăcerile simțurilor sunt cele mai violente și cele mai desăvârșite. Sunt un om căruia Dumnezeu i-a hărăzit acuitatea simțurilor și eu le-am lăsat frâul liber din toată inima. Acum trebuie să trag ponoasele și sunt gata să o fac. Filipul privi un timp cu atenție. Și nu vie e deloc frică? Cronșo întârzie cu răspunsul. Parcă stătea să echipzuiască. Ba, uneori da. Când sunt singur? Se uită la Filip. Crezi că e o condamnare? Greșești. Nu sunt înspăimântată de teama mea. E o nebunie argumentul acela creștin că trebuie să trăiești tot timpul având moartea prezentă în minte. Singurul chip în care poți trăi este să uiți că o să mori. Moartea e total lipsită de importanță. Teama de moarte n-ar trebui să influențeze absolut nicio acțiune a unui om înțelept. Știu că am să mor chinuindu-mă, să-mi trag resuflarea și știu că o să-mi fie groaznic de frică. Știu că n-am să mă pot împiedica să regret amarnic viața care m-a adus într-o asemenea situație. Dar eu resping acest regret și nu vreau să recunosc că e al meu. Acum că sunt slab, bătrân, bolnav, sărac, muribund și, totuși, îmi țin încă sufletul în mână și nu regret nimic. Vă aduceți aminte de covorul persan pe care mi l-ați dat?" întrebă Filip. Fața lui Cronșov se lumina încet de zâmbetul de pe vremuri. Ți-am spus că o să-ți dea răspunsul la întrebare când mai pu ți spun care e sensul vieții." Ei, ai găsit răspunsul?" Nu, zâmbi Filip. Nu vreți să-mi l dați?" Nu, asta nu pot să o fac." Răspunsul n are absolut nicio valoare dacă nu-l descoperi singur."